Egy jános második rész. I forget to cut this. We've been looking at John. Az első jánost tanulmányoztuk, mostanában. And uh, I like John. Én nagyon kedvelem jánost. Because he's, he's really his words are very Az ő szavai nagyon egyszerűek. Um, He doesn't use big words like propitiation. Nem használ uh, nagy szavakat mint a megcsüktetlenítés vagy hasonló. <laughs> Nem tudok magyarul érteni, egy yeah. nagy szót kiterelni. Paul uses, but, Pál például használja ehhez hasonló szavakat. But uh, but he uses a very simple language. Nagyon egyszerű nyelvezetet használ. Uh, his concepts though are quite deep. they're, they're very difficult to uh, Viszont really a gondolatai nagyon mélyek és néha nehézen értetőek. Bit of Kicsit egy olyan misterium övezi őt. But John was was one of the closest disciples to Jesus. De János Jézusnak egyik legközelebbi tanítványa volt. According to John, he was the disciple whom Jesus loved best. János szerint ő volt az a tanítvány, akit Jézus legjobban szeretett. Now my guess is that most of the disciples felt that way. Nekem az a gyanúm, hogy a legtöbb tanítvány hasonlóképp gondolkodott. De az igaz, hogy Jánost állandóan Jézus mellett látjuk. And és ő azt szeretné, hogyha nekünk is ilyen közeli kapcsolatunk lenne Jézussal. Ezért ír ő. Hogy mi ismerjük Jézust. Hogy mi ismerjük az Atyát. We would know life. És ismerjük az örök életet. This is his Ez az ő indítéka. And, uh, he said a lot of so far. És eddig is már nagyon sokat mondott nekünk. Um, Last week we looked at something that is a hindrance to our knowing God and that's worldliness. héten megnéztünk egy olyan dolgot, ami meggátolja, ami Istennel való kapcsolatunkat, és ez pedig a világnak a szeretete. And today we're going to look at another thing that hinders our fellowship with God. És majd egy másik dolgot fogunk megnézni, ami akadályozza az Istennel való kapcsolatunkat. And that's bad theology. És ez pedig a rossz tanítás, a rossz oh. teológia. A friend of mine's, uh, I think he was quoting van egy barátom ő azt gondolom, hogy egy, egy könyvből idézett amikor azt mondta, hogy semmi más nem tudja úgy elrontani az életedet mint a rossz teológia hogyha azt gondolod, hogy Isten ilyen you life, és úgy éled az életedet and, uh, but in God isn't like that, de igazából Isten nem olyan akkor valószínű, hogy elfáradt. Mert you hogy úgy gondolsz például Istenre, hogy ő egy ilyen rabszolga hajcsár? És yeah, belefáradt. Because, <laughs> because you just can't live up to That perfect expectation. Mert nem tudod úgy élni az életedet, hogy megfeleljenek a tökéletes elvárásnak. Lehet, hogy a rossz teológia olyan értelemben fogja elrontani az életedet, hogy keserűvé válsz. Mert arra gondoltál, hogy Isten olyan, mint mondjuk a télapó. Right. Megírtam a levelet, what I elküldtem az éjszaki sarkra, és nem kaptam meg azt, amit kértem benne. Jövőre fölgyújtom a kéményemet, so if Santa Claus comes, hogy ha egyáltalán jön a télapó, akkor megtudja, hogy hogyan érzek iránta. And we we bitter at God because we have a bad understanding of who he is, right? Tehát azért leszünk keserűek Istenre, mert rosszul értelmezzük azt, hogy ők kicsoda. Because the truth is is that action always follows belief. Mert az az igazság, hogy a cselekedeteink mindig a hitünket követik. If you believe something about God, you'll Hogyha valamit hiszel Istenről, akkor úgy fogod élni az életedet, annak megfelelően. And that's why, like when you read the letters of Paul, és ezért amikor Pál leveleit olvasod, he about Akkor nagyon sokszor ír ő a teológiáról. And then sometime you know, toward the end of the book, he says, therefore. És aztán a, a könyvei vagy a levelei végén vége felé azt írja, hogy ezért. And then he, he speaks about és akkor kezd el a gyakorlati dolgokról, cselekedetekről, a viselkedésről beszélni. Our are an of our Azért, mert a cselekedeteink abból jönnek, hogy mit hiszünk. So it's so important to to believe the truth. És ezért annyira fontos, hogy az igazságot hiddünk. John has used a bunch of contrasting language in his book. Egy, ö, ellentétpárt használt. He's very good at doing that. Nagyon jól teszi ezt. A few weeks ago we looked at light and darkness. Hete, megnéztük ugye, a világosság és a sötétség ellentétpárját. A ago, at, um, Aztán megnéztük a szeretet és a gyűlölet párját. But uh, de Itt ebben az igeszkazban ő az igazság és a hazugság ellentétét használja John, John makes some very black and white. Ő, János nagyon sok dolgot feketén-fehéren megmond. He knows that truth comes from God, mert tudja, hogy az igazság Istentől jön. If it's true, ha igaz, it to God. Akkor az Istenhez tartozik. És ha nem igaz, akkor ez a sátán dolga. If it's false, it to Satan. Hogyha hamis, akkor ez a sátánhoz tartozik. Jesus is Jézus azt mondta a sátánról, hogy ő minden hazugságoknak az atya. And so this truth and lie. Tehát van egy konfliktus az igazság és a hazugság között. And we live in this és mi ebben a konfliktusban élünk. Hallunk dolgokat és el kell döntenünk, hogy hisszük e őket vagy nem? Is it true or not? Igazak e vagy nem? And uh, it's a difficult conflict to be in. És ez egy nagyon nehéz ellentmondás, amiben benne élünk. it's a very important conflict. De mégis egy nagyon fontos it's an ellentmondás. To fight. Egy fontos csata, amit meg kell vívnunk. To know what the truth is. Hogy tudjuk, hogy mi az igazság. And, uh, Just here in the first first verse that we're going to look at which is First John chapter 2 verse 18. Tott itt az első versünk amit ma meg fogunk nézni, ez a János első levelem második rész 18-os verse. He uses two words that really emphasize the importance of this conflict. Két olyan szót használ, ami nagyon ö, aláhúzza ennek az ellentmondásnak a fontosságát. The verse says children it is the last hour And as you have heard the antichrist is coming. De itt az utolsó óra és amint hallottátok hogy antikristus jön. It's just I want to talk about these two phrases. The last hour and an antichrist. És az and if we're honest and if we we've, we've taken a survey of Christianity in the world there's a lot of a um, lot of Bad ideas about these two terms. és hogyha őszinték vagyunk és felmérést végzünk a világban élő keresztények között, akkor láthatjuk azt, hogy nagyon sok helytelen gondolat terjedt el erről a két fogalomról. Uh, that we're in the last hour has led some Christians to say, Jesus coming back, and then they say a, date or a time mert az hogy az utolsó időkben élünk sok keresztényt arra vezette hogy egy konkrét időpontot <coughs> bocsánat, találjanak ehhez ragaszkodjanak és hogy jön Jézus ekkor és ekkor az egész jehova tanúi mozgalmat vissza tudod vezetni a, a régi kereszténységhez But there were a group of Christians who began setting dates de aztán volt egy csoport itt az eredeti keresztények között, akik elkezdtek így a dátumokkal foglalkozni. És amikor nem jött Jézus vissza ezeken a bizonyos időpontokon, akkor ehhez kellett igazítaniuk a teológiájukat. And, and it just Began the deity of és nagyon sokáig folyt ez az egész, és addig fajult a dolog, hogy ez a mozgarom már már megtagadja Jézus isteni mi voltát. So on the last day. Mert annyira az utolsó napokkal foglalkoznak. Now, the last day is very és igen, nagyon fontos you've, az utolsó nap. You've heard me say it. Hallottatok már the last, erről beszélni. A házasságod utolsó napja right? fontosabb, mint az első napja volt. The last az életed utolsó napja is fontosabb, mint az első napja volt, hogy hogyan fejezed be a futásodat. Tegnap versenyeztünk. Yes, my shoulder still hurts. a vállam. And, uh, and it really doesn't matter, uh, you know, how things happen. What is Who's first at the end. Igazán nem számít, hogy a verseny közben mi történik, a lényeg az, hogy a végén kifut be elsőnek. And the team does És a csapat mindent megtesz azért a verseny során, hogy a végén ő fusson be elsőnek. Right? We, we practiced, you know, gyakoroltuk. Uh, stroking tandem, you vagy know? egyszerre uh, hajtsuk végre a mozdulatokat,. And definitely, like when a when a és tényleg, amikor az evezők, egy csoportja egyszerre, szinkronban hajtja a lapátokat, akkor ez jól néz ki. De nem ezért csináljuk, hogy jól nézzünk ki. Hanem azt szeretnénk, hogyha a hajónk ö, hatékonyan haladna elő, előre Light. a habokban. So that, Tehát our little dragon head, a mi kis sárkányfejünk Goes across the finish line before the az lesz az első, ami átmegy a célvonalon és ezzel elsőként futunk be. Right, szól az moment. egész, a végéről, az utolsó pillanatról. But the Bible says that we're not supposed to set dates. De a Biblia azt mondja, hogy nem szabad, hogy dátumokat tűzünk ki magunk elé. No Mert senki nem tudja az időt. But we are to live. De mégis úgy kell élnünk az életünket, hogy ez a várakozás van bennünk, hogy Jézus bármikor visszatérhet. The cross, a kereszt előtt Isten az összes időt arra használta fel, hogy a keresztre készítsen fel minket. Right, so he created, God created, Tehát Isten ugye megteremtette a világot. The man and the woman, megteremtette a férfit és a nőt. They fell sin, ők bűnbe estek. And from that time on, God was preparing. The world for Jesus és ettől a pillanattól kezdve Isten a világot Jézus Krisztus eljövetelére készítette elő. He küldött arról, hogy jön valaki, aki meg fogja oldani az összes problémát a bűnnel kapcsolatban. És talált egy embert, aki keresztül azt mondta, <coughs> bocsánat, hogy rajtad keresztül jön el a messiás. Right. Abraham. Abraham. Abraham had a a son and a half, right? Eh Abrahamnak volt -e? más fél fiam. Right? He said it won't be through the half, the older half son, Ishmael will be through the younger one. És azt mondta, Isaac. hogy nem az újdonság fél fiadon keresztül, Ismélen keresztül hozom el a megváltót, hanem a feleségettől született ö, ö, fiadon keresztül Izsákon keresztül. Isaac had two sons. És Izsáknak is volt két fiava, neki képzeltem most. He is God is, fia is volt. choosing. He says not Ishmael, but Jacob. És látjátok itt is, hogy Isten választott nem Ézzeu, hanem Jákob. Jacob has 12 sons. Jákobnak 12 fia volt. És ők sem voltak a messiások. But God says Judah. De ö, ö, Isten azt mondta, hogy Júda. But even before that God had given the law through Moses. És még ez előtt ugye Isten odatta törvényt Mózesen keresztül. Afterwards. után, igen. Yeah. And then afterwards God gives the law gives the law to Moses. Tehát ezután Isten odatta a népnek a törvényt mózesen keresztül. And it's all to prepare the moment when the the prophecies can be fulfilled in Jesus Christ. És ez azt készítette elő, hogy Jézuson keresztül beteljesedjenek ezek a prófétiák. Let there would be a religious system that there would be That there would be a people, a land, Tehát, hogy legyen egy olyan vallási rendszer, egy olyan, olyan o, o, nép és egy olyan föld, ahol ez mind be fog when Jesus comes on the scene and says, the Lamb of God, it makes sense. Tehát amikor Jézus megjelenik a, a, a színpadon, és azt mondja, hogy én vagyok az Isten báránya, akkor ez teljesen így beleillik a képbe. And that's like the first day. És akkor ez olyan, the, mint az első nap. Mint hogyha egy színdarabot néznél, és ez az első jelenet, az első felvonás. Cross, és a kereszt után... Már minden arra van előkészítve, hogy Jézus egy napon visszajön. And this is the act. És ez a második felvonás. Igazán nincs más, amit Istennek tennie kéne azért, hogy megváltsa az embereket. Jesus said it's finished, Jézus azt mondta, hogy bevégeztetek. We're for the of Jesus. Mi most már Jézus visszajövetelére várunk. It could happen any time. És János azt mondja, hogy ez bármikor meg is Ez az utolsó nap, az utolsó, utolsó hour, óra. We are Közel vagyunk ehhez. És így éljük az életünket. To to Semmi más teendője nincs Istennek, Istennek azzal kapcsolatban, kapcsolatban minket megváltson, ez, ez kész, ez bevégeztetett. We just have to wait for him to most már csak arra kell várnunk, hogy ő visszajöjjön. És ez ö, ad nekünk egy sürgősséget azzal kapcsolatban, hogy hirdessük az evangéliumot. Mert ő bármikor visszajöhet. To, to És azzal kapcsolatban is egy sürgősséget ad nekünk, hogy a saját életünket megvizsgáljuk. Hogy ne lázadásban him. éljünk. And This last day this last hour has been growing in intensity since the day of John. És ez az utolsó nap vagy az utolsó óra, az még inkább felfokozottá vált János élete óta. And just the idea is that the Christians have always been living in the last day. Tehát így, mint ha arra gondolnánk, hogy a keresztények mindig az utolsó napon élik az életüket. God counts differently than me do. Mert Isten másképp viszonyul az időhöz, mint mi. And it causes us some problems. És ez számunkra problémát jelent. De azt kell megértenünk, hogy Isten tartja a kezében a dolgokat. We're, we're like kids that can't wait for Christmas. Mi olyanok vagyunk, mint a gyerekek, akik alig várják, hogy karácsony legyen. Mi olyanok vagyunk, mint a gyerekek, akik alig várják, hogy karácsony legyen. To the Vagy akik alig várják, hogy a Balatonra menjünk. Are we going today? Ma megyünk? No, not today. We're go in summer. Nem, majd nyáron. De már nyár van, no, nem? Not quite summer yet. Nem még, még úgy we'll go, nyár We're we'll you know, Majd pár nap múlva megyünk. Okay, so és akkor másnap fölébrednek, akkor ma megyünk. That's the way we are. Kicsit mi is We're like Olyanok vagyunk, mint a gyerekek, akiknek nincs fogalmuk az időről. Legalábbis Isten ö, időszámításáról nincs fogalmunk. And this is the way God wants it. És Isten így szeretné, hogy legyen. He wants us to live in that tension. Azt szeretné, hogyha ebben az izgalomban élnénk. Could he come back today? Talán ma jön vissza. Absolutely. Igen. Does that make you uh, excited? Does that make you frightened? I hope it makes you excited. I hope it makes you excited. Another word that John uses here to emphasize just the. A másik szó, amit János használ itt, hogy, hogy megmutassa azt, hogy mennyire fontos ez az ellentmondás, az az Antikrisztus. And here's word that many focus on. És itt van még egy szó nektek, ami nagyon sok gyülekezet rengeteget foglalkozik. lunch with a Együtt who, ebédeltem egy férfival az egyik nap, a, a aki egy vallásos háttérből származik. És mindenféle kérdést tett fel nekem, hogy mit hiszek én az utolsó időkről. And, and he asked me the big és megkérdezte tőlem a nagy kérdést. So who do you think the is? Szerinted ki az Antikrisztus? <laughs> well, John uses this word uh, not just With a capital a, the antichrist. János, ezt a szót nem uh, tulajdon névként nagy abe-tüvel használja, hogy az antikristos. There is an antichrist. Igen, van egy egy ilyen személy. There, there, there will be somebody who leads the world order in its last rebellion against God. Lesz egy olyan személy, aki a világot az utolsó lázadásában vezeti majd Isten ellen. But John also uses this word to describe the spirit. Of the world that opposes, or Jesus. De János ezt a szót olyan értelemben használja, hogy több ilyen ember van, akik Jézust megtagadják, és az embereket ebbe az irányba vezetik, hogy Jézus ellen fellázadjanak. He also uses it for false who that és azt azra is használja ezt a szót, hogy vannak ilyen hamis tanítók, akik megtestesítik ezt a lelkületet. And we have to remember the word anti és emlékezzetek arra, hogy az, az a szó, hogy anti, means against, Ugye azt is jelenti, hogy valaki ellen, right? Valakivel uh, uh, ellentétben áll. Right. and so we have this idea that, that the Antichrist and the spirit of Antichrist is very evil and wicked, right? Tehát ugye ez az elképzelésünk, hogy az Antikristus és az ő lelkülete, az, az nagyon gonosz elvetemült. And that's true. És ez igaz. But we also have to remember that the the prefix anti also means instead of. De arra is kellemelekeznünk, hogy az anti előtag az azt is jelenti, hogy valami helyett. And I think that's something that uh, modern Christians struggle with a lot. És azt gondolom, hogy ezzel nagyon sokat viaskodnak a a mai modern keresztények. It's it's easy to point fingers at like the Hitlers and Stalins. Nagyon könnyű újra mutogatni a világ hitlerjeire és Stálinjaira. Nézd, mennyi sok gonoszság történik. That's like the Ez olyan, mint az Antikrisztus. Viszont nagyon sok dolog van az életünkben, ami Jézus uh, helyét próbálja átvenni. There's, there's who just look so good. Vannak olyan emberek, akik annyira jól néznek ki. And they talk so nicely. És olyan szépen beszélnek. És ők a te Jézusban való hitedet szeretnék behelyettesíteni valami mással. És akkor ezekre az emberekre meg azt mondhatod, hogy de hát ők nem gonoszak, ők olyan kedvesek. And I bet that's the way many operate. És fogadom, hogy így működik nagyon sok ilyen, kisbetűs, antikrisztus. Mi Amerikában egy olyan gyülekezetbe jártunk, ami uh, tíz évvel ezelőtt körülbelül így, hát szétesett. És az egyik uh, ilyen um, sarkalatos pont az volt, hogy volt egy vezető férfi, aki Krisztussal kapcsolatban olyan dolgot hitt, ami nem biblikus. És Small group Bible study. És ő ilyen kis csoportos bibliaórákat tartott. And uh, I asked the elders of the church, well, do you believe this, what, he's, what he teaches? És én megkérdeztem a gyülekezetnek a vezetőit, hogy ti elhiszitek azt amit ez az ember hirdet, és amit oh. ő hisz? Oh, no, no, we don't, don't hát de well, Akkor miért engeditek wow. hogy ő erről tanítson? Well, so logical, hát, logikusan it. el tudja magyarázni. And he's such a nice guy. És olyan kedves ember. That's what they said. Tényleg ezt mondták. And uh, finally there was there was some action in the church taken to remove this man from his teaching position. És aztán végül a, a vezetők felbátorodtak és ezt a hamis tanító férfit eltávolították a, a vezetői vagy a tanítói pozíciójából. was so so És megdöbbentem azon, hogy hány ember uh, hőrdült fel erre a gyülekezetben, hogy hát ez nem volt fair, és ez nem volt nagyon szeretetben végrehajtva. But, but De az a konfliktus, ami fennáll az igazság és a hazugság között, az nagyon fontos. And with this idea of antichrist, we, we get a picture of The conflict, és hogyha right? erre az antikristus gondolatra ö, fókuszálunk, akkor láthatjuk, hogy ez mennyire fontos. Mert a világban van két erő, ami egymással harcol. Van az igazság, ami a szent lelken keresztül munkálkodik a hívőkben. Right? And lies or evil. És van a hazugság, van a gonoszság, And it's working by the energy of Satan. És ez a Sátán lelkületéből működik. And anything in your life bármi, that draws you away from Jesus Jézustól, is of the spirit of És bármi, ami a te életedben el téged Jézustól, az az antikristus szelleméből. That's Adódik. This is how black and white John sees this. János ennyire feketén fehéren látja ezt truth, a problémát. Jesus, he he az igazság az téged közelebb viszi Jézushoz, mert Ő az igazság. A Szent Lélek testifies bizonyságot tesz arról az igazságról, amit right? te hallottál. És emiatt közelebb kerülünk Jézushoz. But if you find yourself de hogyha azon találod magad hogy el Jézustól egy filozófia miatt because of some bizarre theology vagy valami nagyon furcsa teológia miatt you can be sure that that is of the antichrist that akkor abban biztos lehet hogy ez az Antikrisztustól, ez a sátántól való And your with Jesus. Mert sátának az a célja, hogy ő teljesen szétrombolja is, és szétzilálja a te kapcsolatodat Jézussal. Ez nagyon egyértelmű. But it's not really. De <laughs> mégsem. We need discernment. Mégis küszködünk ezzel és szükségünk van bölcsességre. I was talking recently with a friend. Um, who was talking about a certain teaching that's prevalent in the church. Nem beszélgettem egy barátommal, aki egy tanításról beszélt, ami az egyházban. And and this is what he said. He said something like this, like I just want to have a theology that doesn't destroy the character of God. Azt mondta, hogy szeretném, hogyha olyan lenne a teológiám, ami nem rombolja szét Istennek a jellemét. Mert ő azt látta, hogy ez a bizonyos tanítás, ami nagyon izgalmas volt, és nagyon sok ilyen megjelenési formája volt ennek. Végül valahogy mégis elrombolta Istennek a jellemét, az ő jóságát. Fut az we need folytassuk tovább. So here's, here's itt van három jelenvonása okay. egy According hamis tanítónak, János szerint. Az egyik az az, hogy elhagyják a közösséget. 18-19-es vers. Gyermekeim, itt az utolsó óra, és amint hallottátok, hogy Antikrisztus jön, most meg is jelent. Mégpedig sok Antikrisztus jelent meg, ebből tudjuk, hogy itt az utolsó óra. Közülünk indultak el, de nem voltak közülünk valók, mert a közülünk valók lettek volna, megmaradtak volna közöttünk. De nyilvánvalóvá kellett lennie, hogy nem mind közülünk valók. So János azt mondta, hogy vannak olyan emberek, akik elhagytak minket. These were false teachers. Ők hamis tanítók. Soha nem voltak közülünk valók. See, an evidence of your conversion to Christ is that love the church. Az egyik bizonyítéka annak, hogy te megtértél Krisztushoz, az az, hogy szereted az ő egyházát. Az egyik dolog, amin keresztül tudhatod, hogy te megtértél, az az, hogy szereted, például, ezt a kis közösséget. And, uh, that you, you enjoy fellowship with believers. És élvezed a hívőkkel való közösségedet. But false teachers Never really experienced that same fellowship. Ők isteni tökéletesen nem tapasztalják meg ezt a fajta közösséget. Because they haven't shared in the same divine spirit. Azért mert ők nem kaptak, nem részesültek ugyanabból az isteni lélekből. And eventually they will go out. És végül ők majd így kiválnak. Really that's, that's és ez igazából az egyház története. Every, every heretical teaching started in the church. Minden eretnek tanítás az egyházban kezdődött el. Every heretical Christian teaching. A, a keresztény tanítók közül. Tehát ők keresztények It voltak the általában, és kiváltak. With people unwilling to receive the truth. Egy olyan emberek voltak, akik nem voltak hajlandók elfogadni az igazságot, és aztán végül otthagyták a közösséget. És ezek a versek nem arról szólnak, hogy jó dolog-e, vagy rossz dolog-e egy gyülekezetbe járni, és aztán egy másikba átmenni. I know there's a verse in Hebrews that in the Hungarian Bible says that you shouldn't forsake your local church. Tudom, hogy írt levélben van egy ilyen uh, vers, ami arról szól, hogy ne hagyjuk el a szentek gyülekezését, vagy a helyi gyülekezetet. And I can imagine this verse as well has been used in In ways in the és hiszem, hogy ezt a verset is sokan manipulációra használták if, a gyülekezetem belül. If you leave us, you, you'll be accursed. Hogyha elhagysz minket, akkor átok lesz rajtad. But, but John is talking about a certain group of people who just never really de János itt egy olyan embercsoportról beszél akik soha nem engedelmeskedtek az igazságnak És gondolom, hogy vannak. Jó okai annak, hogy valaki elhagy gyülekezetet és talál egy másikat. I, I'm I'm not happy that there are so many churches and that the churches can't get along. Annak nem örülök, hogy több gyülekezet van, és ők sokszor nem jönnek ki egymással. De annak viszont örülök, hogy van választási lehetőség. Hogy körül tudunk nézni, és választani tudunk egy olyan közösséget, aminek részesei lehetünk. My own personal experience is that whenever we moved as a family my parents looked at all the churches. Az én élményem ezzel kapcsolatban az volt gyermekként, hogy amikor költöztünk, akkor a szüleim mindig körülnéztek, hogy milyen gyülekezetek vannak. On one, és akkor döntöttek, hogy ide fogunk járni. És akkor tényleg elszánták magukat, hogy oda járjanak. they served. Ott szolgáltak. They gave, ők adakoztak. They attended részt vettek az they, they imádkoztak Melinda and I have uh, had an experience in, in in America where we ended up going to a church that didn't really we didn't really feel comfortable at mi is, nekünk is volt egy ilyen élményünk Amerikában, hogy jártunk egy olyan gyülekezetbe, ahol nem éreztük hogy otthon magunkat, vagy kényelmesen magunkat. Really like the, the nem annyira egy olyan gyülekezet volt, ami a a listám tetején volt. We de azért voltunk ott, mert Isten odahívott el bennünket. And that's really what a Christian needs. És tulajdonképpen erre van szüksége egy kereszténynek. That's really what a believer needs. Erre van szüksége egy hívőnek, Is leading from the Holy Spirit. hogy a Szent Lélek vezesse ebben. Where should I worship? Hol dicsérjem az urat? Hol van rá szükséged, uram? Hol szolgálhatok? Adtál nekem képességeket és ajándékokat. Wh where? where should I go? Hol használjam ezeket? So, there might be reasons. lehetnek okok. Arra, hogy valaki másik gyülekezetet válaszon. For people to leave other churches and come here. Vagy más gyülekezetekből mondjuk ide járjon. But hopefully that happens because the Holy Spirit has. De remélhetőleg ez azért történik, mert a Szentlélek vezetett valakit um, erre. Some Hogy valaki, hogy azért jött ide, mert a Szentlélek ide vezette el. És uh, tudok olyan családokat is említeni, három-négy családot, akik azért mentek el más gyülekezetekbe, mert a Szentlélek vezette őket máshova. Not because they were false teachers. Nem azért, mert hamis tanítók Not voltak. Because we had an argument. Vagy összevesztünk. Hanem mi ugyanannak az Úrnak vagyunk a szolgái. we're to És mi ugyanúgy juhok vagyunk és az ő nyájához tartozunk. But there might be some. De lehetnek néhányan. Who, who leave our akik elhagyják a mi Csak azért, mert igazán sosem tartoztak ide. Because they never submitted themselves. The of Jesus. Soha nem uh, rendelték magukat alá Krisztus tekintélyének. They never in the Soha nem részesültek az isteni uh, természetből. They never the Holy Soha nem kapták meg a szent lelket. Tehát az első jelenvonása János szerint a hamis tanítóknak, hogy, hogy nincsenek közösségben a többi hívővel. A második dolog pedig, hogy elhagyják a hitet, nem tagadják. 20-25 versig olvasjuk. Nektek pedig kenetetek van a szentől, és ezt tudjátok is minnyáján. Nem azért írtam nektek, mintha nem tudnátok az igazságot, hanem azért, mert tudjátok az igazságot, és azt, hogy semmiféle hazugság nem származhat az igazságból. Ki a hazug, hanem az, aki tagadja, hogy Jézus a Krisztus. Ez az antikrisztus, mert tagadja az atyát és a fiút. Aki tagadja a fiút, azért nem lehet az atya sem. Aki vallja a fiút, azért az atya is. Amit tehát ti kezdettől fogva hallottatok, az maradjon meg bennetek. Ha megmaradt bennetek az, amit kezdettől fogva hallottatok, akkor megmaradtok ti is a fiúban és az atyában. Az az ígéret pedig, amelyet ő maga ígért nekünk, az örök élet. See there are some who've left the church and they deny the faith. Tott vannak olyanok akik eladták a gyülekezetet és megtagadták a hitet. And the central question of our faith is who is Jesus Christ. És a, a hitünknek a sarokköve pedig az, hogy ki Jézus. And the Bible tells us that he is the Christ, the Son. A Biblia azt mondja, hogy ő a Krisztus, ő a Fiú. He is God come in the flesh. Ő Isten aki eljött emberi formában. He's not a guru. Ő nem egy gurú. Right? Wasn't just a ghost. Nem csak egy szellem volt. He wasn't a, a rebel leader. Nem egy ilyen lázadás vezetője volt. He wasn't a chief. Nem egy magyar vezér volt. He was God come in the flesh. Ő Isten, aki emberi formát öltve jött el. And this seems to be the, the line of demarcation és ez oh, sokszor az a, az a vonal, ami megosztást okoz a keresztények között. Who's a and who's not? Tehát vagyis nem a keresztények között, bocsánat, hanem, hogy ki a hívő és ki nem. Let's just ask the question: Who's Jesus? Csak kérdez meg tőle, hogy ki Jézus? That's why I always say, even though Mormons call themselves Christian, even even though Jehovah's Witnesses call themselves Christian, they're not. Ezért mondom sokszor azt, hogy bár a jahovatanúi tanúi is kereszténynek vallják magukat, a mormonok is kereszténynek vallják magukat, igazán nem azok. We about Jesus Mert Jézust illetően teljesen másban hiszünk. Vannak emberek, akik mindenféle dolgot hirdetnek Jézussal kapcsolatban. És azt viszont figyelmen kívül hagyják, hogy Jézus azt mondta, hogy én vagyok. And, uh, the up to stone him. És akkor felkapták a köveket a vallási vezetők, hogy megkövezzék. He, being a mere man, to be God. Mert ő, aki csupán ember volt, szerintük, azt hirdette magáról, hogy Isten. hogy Isten. De nem csak hogy ezt hirdette magáról, hanem föltámadta a halálból, hogy ezt bebizonyítsa. A Biblia a Biblia azt mondja, hogy mindenki, aki elhiszi, hogy Jézus Krisztus Isten, aki testben eljött, has the spirit of Christ. benne megvan Krisztusnak a lelke. That's Romans Ez a Róma 9 ben van. But John says those who deny Jesus They're liars. Azt mondja, hogy az, aki megtagadja Jézust, az hazug. They're ők az antikrisztus. And they, in the end, they don't get anything. És végül ők nem kapnak semmit. They don't get the father. Nem kapják meg az atyát. They don't get the eternal life. Nem kapnak örök életet. Ők megmaradnak a bűnökben. Verse 26, uh, talks about people who are trying to deceive us. Ahuszalatos vers, azokra az emberekről szól, akik megpróbálnak minket megtéveszteni. And it seems like there are two words that were floating around uh, back then, that people were using to deceive each other. És úgy tűnik, hogy két szó volt, ami akkoriban nagyon terjedt azért, hogy megtéveszten embereket. És ezeket a szavakat ma is használjuk. From verse 20, it says, you have been anointed, a huszas vers azt mondja, hogy and you have knowledge. nektek pedig kenetetek van, és tudjátok is, vagyis van ismeretetek. Two words, anointing and knowledge. dolog, a kenet és az ismeret. Két dolog, a kenet és az ismeret. Special anointing. Tehát voltak olyan emberek, akik azt mondták, hogy nekem különleges kenetem van. Különleges ismeretem van. Figyeljetek rám. Különleges hatalmam van. Én megvilágosodtam. De John says. But you have the anointing of the holy one. De azt mondja, hogy nektek pedig kenetetek van a Szenttől. And you all have knowledge. És ez tudjátok vagy tudásotok, ismeretetek van mindannyiotoknak. Don't be fooled by these who have denied the faith. Ne hagyjátok azt, hogy megtévessenek titeket ezek az emberek, akik elhagyták a hitet. Don't believe just because they say they have special knowledge that they indeed do. Ne higgyétek el nekik azt, csak azért, mert azt mondják, hogy különleges tudással rendelkeznek, hogy tényleg így van. Or that their is true. Vagy egyáltalán, hogy ez a különleges tudás igaz. Or that their is right. Vagy, hogy ez a különleges tudás ez helyes. Don't ask that very much Az emberek már ritkán teszik föl ezt a kérdést. I was asked the other day during an English class I was giving, if I, um, if I know anything about the Silva Uh, az agykontról. Yeah. Uh -huh. Egyik uh, angol óráman, amikor tanítottam, megkérdezték tőlem, hogy ismerem-e ezt a Silva uh, módszert, a, tudjátok az agykontrolót? So, because, um, and I really don't know anything about Most it. igazán nem nagyon ismerem. But evidently this, this lady thought that my kind of charismatic personality in front of the classroom was because that I... I, uh, practice brain mind control. Azt gondolta ez a hölgy, az egyik tanítványom, hogy azért, mert a, a, az osztály előtti, nem tudom, karizmatikus jellemvonásokat tanúsítók, biztos ezt az agykontrollt használom. And then she said, uh, it works. És akkor azt mondta ez a hölgy, hogy ez működik. Right. És nagyon sokan így gondolkoznak amikor a Reiki-ről vagy ezoterikus mozgalmakról hallanak, hogy hát ez működik. Cards, they, they a, az ilyen jóslókártyák, ezek működnek. Horoscopes Horoszkóp is működik. And you know what? Work. És nem szeretném azt cáfolni, hogy működnek. The fact I, believe that, I believe that they have Spiritual power behind them. Igazán hiszek abban, hogy van mögöttük lelki hatalom. But is the question, is it right? De senki nem kérdezi meg, hogy ez helyese? What is the power behind it? Igazán milyen hatalom is it right? el mögöttük ez ez helyes? I mean, I I think it's naive for Christians to say, oh, horoscopes, ah yeah, uh, you know, and just say, oh these things don't work. It's naive to say. It's naive words. to uh -huh. say that. Azt gondolom, hogy keresztényként naivitás, azt mondani, egy egy kalap alá venni ezeket horoszkóp meg minden, hogy nem működik. Mert hiszem, hogy sok ember számára működik. But the problem isn't whether they work or not. De igazán nem ez a probléma velük kapcsolatban. A whether it's right or not. Működnek -e vagy nem, hanem hogy helyesek -e ezek a whether dolgok it's going vagy to lead you to truth? vezetnek e whether it's going to, lead you to eternal life? Az örök életre vezetnek-e téged ezek? Greater greater Vagy pedig egyre nagyobb megkötözöttséghez. So John says that you have the anointing. Tehát János itt azt mondja, hogy nektek pedig kenetetek van. You don't need anyone to teach you nem kell hogy valaki eh, erratíteket tanítson a lélek már meggyőzött titeket arról hogy Jézus a Krisztus aki eljött testben the word anointing reminds us of the old testament ez a szó, hogy kenet ez az Ószövetségre emlékeztet minket when oil was poured on the heads Of a in for Amikor olajat öntöttek egy embernek a fejére, hogy felkészítsék őt a szolgálatra. Profets and priests and kings were anointed. A proféták, a, a papok és a királyok ímódon lettek felkenve. John says in a similar way we are anointed. János azt mondja, hogy mi is hasonlóképpen kapjuk ezt a kenetet. Not with oil, but with the of God. Nem konkrétan fizikai értelemben vett olajjal, hanem Isten szellemétől kapjuk ezt. The last uh, thing that John says about... A 26-os és a 27-es versben van az utolsó dolog, amit a János ezekről a hamis tanítokról mond, hogy ők másokat vezetnek. Ezt azokról írtam nektek, akik megtévesztenek titeket, de bennetek megvan az a kenet is, amelyet tőle kaptatok. Ezért nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket. Sőt, amire az ő kenete tanít meg titeket, az igaz, és nem hazugság. És ahogy a megtanított titeket, úgy maradjatok meg ő benne. John Tehát vannak emberek, mondja János, közöttetek, akik elszakadtak a közösségetektől. Megtagadták a hitet azáltal, hogy helytelen tanításokat hirdetnek. És próbálnak titeket megtéveszteni. Én úgy gondolom, hogy ez nem áll távol a mi világunktól manapság. So I meet, uh, who, who claim to be Nagyon sokszor találkozom emberekkel, akik hívőnek vallják magukat. Uh, and who to have a about them. És ők azt vallják, hogy bennük van valami különleges. But not to a at all. Mégsem kapcsolódtak be egyetlen gyülekezetbe sem. Most the time tell you, és sokszor ők azt mondják, hogy ez az egyháznak a hibája. The church just can't my power. <laughs> a gyülekezet nem tud mit kezdeni az én erőmmel. The church just can't handle my freedom in Christ. A gyülekezet nem tud mithez fogni az én Krisztusban való szabadságommal. Which is another way to say my sinful lifestyle. Ez idézőjelben, vagy egy azt jelenti, hogy ez az én bűnös életmódom igazából. De hogyha van egy olyan ember, aki meglátogat három, négy, öt gyülekezetet, és mindenhonnan Mindenki számára ö, ö, egyértelművé válik, hogy a probléma nem a gyülekezetben van. The was with the hanem ezzel az illetővel. És találkoztam már a mi megyénkben sok ilyen emberrel. Not Nincsenek oda száma valahova. They think they got something special. Úgy gondolják, hogy ők rendelkeznek valamilyen különleges dologgal. And they always try to start new things by pulling people away from other fellowships. És próbálnak mindig valami újat kezdeni, azáltal, hogy elvonnak másokat ö, már meglévő gyülekezetekből. Some of them will talk to you and say, uh, yeah, Chapel's okay, but it's just, it's just not the full deal. Esetleg azt mondja neked valaki, hogy hát igen, a golgota az úgy rendjén van, minden rendben van, de de nem az egész teljesség. You know, maybe, maybe for, találkozunk nálunk, és akkor ott imádkozzunk, tanulmányozzuk a Bibliát, és akkor ott elkezdik kritizálni a te gyülekezetedet. It happens, megtörténik ez. John says it happened, János azt mondja, hogy akkoriban is megtörtént és ugyanúgy most is megfog and the end result is that you will grow further and further away from fellowship with the father az eredményének az egésznek az hogy egyre távolabb kerülsz az atyával való kapcsolatotól these two words that, that john uses in uh, verse a 27-es versben pedig két olyan szó van amit jános használ, is really our safeguard ami he says but the anointing that you received From him in you. Azt mondja, hogy az a kenet, amit tőle kaptatok, az bennetek van, megmarad bennetek. Olyan, mint amikor egy papot felkentek olajjal. Te is kenetet kaptál a Szentlélektől. A, a Szentlélek bennetek van, és ő vezet téged. He you. Ő megtanít, meggyőztéged. He you for Ő előkészít téged a szolgálatra. Isten kene térmegvédelem téged. I think John would say to you learn to listen to the voice of the Holy Spirit. Azt hiszem, hogy János ma azt mondaná nekünk, hogy tanuljunk meg figyelni a Szentléleknek a hangjára. Mert ez nagyon sok bolondságtól és bukástól megőriz minket. Figyeljetek oda. Ez gyakorlást igényel. Időt igényel. Nincs időm arra, hogy üljek és hallgassak. Tennivalóim vannak. Tennivalóim vannak. Tanuljunk meg figyelni, hallgatni. Jesus said, it's a good thing, I go away. És Jézus azt mondja, hogy jó dolog az, hogy én elmegyek. Look like a good thing to me. Számomra nem tűnik jó dolognak. Én szeretném, ha ő itt lenne közöttünk, said, ha megérinthetném. No, no, De ő azt mondta, hogy jó dolog az, hogy én elmegyek, mert akkor itt lesznek nektek a Szentlélek. Can I have both? <laughs> Lehet, hogy esetleg maradjon is, meg a well, Szentlélek is maradjon? We, we it Igen, hát végül is meg van mindenünk. But it's a good thing that the Holy Spirit is in us. Mégis jó dolog, hogy bennünk van a Szentlélek. As our comforter. Az ami végaztalunk. As the one who leads us into truth. És az aki minden igazságra elvezetik minket. Do you regularly sit and let yourself be taught through the scriptures by the Holy Spirit? Van-e olyan idő az életünkben, amikor leülünk rendszeresen, és csak figyelünk, és hallgatunk, és engedjük, hogy a Szent Lélek tanítson minket az igéből? Gosh, that's a hard one. Ez egy nagyon nehéz dolog. Ugye? Látom néhány arcon, hogy fú, igen. No. Hát nincs no. ilyen idő. We need to learn to... Listen to the voice of the Spirit. Because that is the anointing that keeps us. And then he uses the other word, abide. Abide. it's such a beautiful word. I know in English it's kind of a normal word you use to... Stay, right? És ugye magyarul nem annyira uh, különleges szó, ugye az, hogy maradjatok meg. De angolban ez egy kicsit különlegesebb. Means to not just stay, nem csak azt jelenti, hogy megmaradni, hanem hogy vele lakozni. És ebben a szóban megvan Or, a, az állandóságnak a, the, a vetülete is. Hogy sokáig tart ez a folyamat. I mean, if you stay in one place, igen, persze egyértelmű, ha egy helyen maradsz, move, Sosem onnan, You'll be there for a long time. Akkor sokáig right? ott maradsz. Ennek a, a, a szónak van egy ilyen ö, térbeli kifejezése. Hol vagyok? I'm in Krisztusban. I'm connected to the Kapcsolódom a szőlőtőkéhez. I'm dwelling with the Holy Spirit. Right? Szentlélekkel lakozom. It also has a time aspect. És van egy időbeli aspektusa is. Right. I'm doing this continuously. Ezt folyamatosan teszem. I'm doing this until I die. Addig, amíg meg nem halok. I'm not moving nem maradok vagyis nem mozdulok innen in itt maradok mert ő itt van itt van az igazság itt van a, a világosság itt van az élet this is where I want to be. és itt szeretnék maradni It's so to annyira fontos hogy benne maradjunk benne lakozzunk There's this spiritual warfare going on. Van egy szellemi harc. And it's, uh, it happens in the area of truth and lies. És ez folyik az igazság és a hazugság területén is. And, uh, John says we need to trust, the, trust the Holy Spirit. János pedig azt mondja, hogy bíznunk kell a Szentlélekben. És benne megmaradnunk. We'll be okay. akkor rendben leszünk. We won't be deceived. Nem fogunk uh, tévejegni. I want to close just um, telling you about something I heard on the news today. Szeretném uh, egy olyan történetet zárni, amit a hírekben hallottam ma. Ez egy kém történet. I like spy movies. Szeretem a kém I, filmeket. I don't like movies that are overly violent. Nem szeretem a túl erőszakos filmeket. But I like, I like movies that are clever. De szeretem az okosan elkészített ilyen kém filmeket. You know, I think Um, I think that world must be quite azt gondolom, hogy az ő világuk az elég izgalmas lehet. And, and I think this is a good way to understand the spiritual warfare that we're, we're in. És azt gondolom, hogy ez egy elég jó mód arra, hogy megértsük, hogy milyen szellemi hadviselésben élünk. So this week on the news, I heard that the American uh, Army said that they discovered a new plot to blow up an airplane ma, és ezen a héten, vagy múlt héten hallottam a hírekben, hogy az amerikai hadsereg létrehozott egy új módszert arra. No, no, no, no, they discovered a new plot, a new plan. Somebody was planning to Yeah, aha, jó. Tehát nem ők akarták az ellenséges repülőket felrobbantani, hanem rájöttek, hogy valaki más hogyan szeretné az ő repülőjüket felrobbantani. You know, ever since 9-11, it's It's a very thing to blow up Tudjátok, ugye szeptember 1 óta, igen népszerű gondolata az, hogy felroban csomak egy repülőgépet. Right? And so the US Army said: we discovered um, that in Yemen there was a terrorist organization that was planning a new terrorist attack. Tehát, hogy az amerikai hadsereg rájött arra, hogy Yemenben van egy terrorista csoport, akik ezen szövetkeznek, hogy hogyan tudnak uh, uh, repülőgépeket felrobbantani. and um and it was discovered because azért because uh, a spy had infiltrated the terrorist cell mert egy kém beférközött a terroristák közé if i get the story right i think it was a british uh, Citizen. Ha jól emlékszem, akkor ez egy brit állampolgár volt. Went to Yemen. Elment Yeménbe. Ők ö, befogadták ezt a brit illetőt a, a terrorista csoportba. And learned how to make uh, underwear bombs. Okay? Underwear bombs. Yeah. Like you put it in your underwear. Yeah, absolutely. Jó, nem vagyok otthon a kém történetek, mert bocsánat. szóval megtanulta, hogy hogyan kell alsóneműbe épített bombákat készíteni. I mean, that's just funny. Ez the igazán vicces, ugye, az alsónemű rész. Így tudják ezeket a bombákat felvinni right? a repülőgépre. Uh, But what I was thinking about is this. De erre gondoltam eközben. This is the way this, this world works. Hogy így this, működik. This warfare works. a szellemi hadviselés is. That there is, a, that there is a, the power of truth working in the believers, Hogy a, a through the Holy Spirit. Az igazságnak a lelke munkálkodik a hívőben, a Szentlélek által. És van a gonosznak az ereje, ami munkálkodik az antikristusban a világban. We, we És nem mindig látszik az, hogy ki melyik csapatba tartozik. Really És végsősoron mindannyian csak kémek vagyunk. Sure send, És abban is biztosak lehetünk, hogy az antikristus el fog küldeni Kémeket keresztény közösségekben, like ugyanúgy, mint egy terrorista a, az alsó épített bombával, to, to create, to to beférkőznek ezek a kémek azért, hogy lerombolják az Istennel való kapcsolatunkat. Hasonlóképpen, hívőként, mi is kémek vagyunk. Elmegyünk munkába, ugyanúgy nézünk ki, mint a mellettünk dolgozó kollega, ugye? Mondjuk a futószalag mellett dolgozunk, ugyanúgy nézünk ki, mint ők. Vagy ülsz az irodában, úgy nézel ki, mint a mellette ülő kollégád. De ami más, is that you have the Holy Spirit in you. az az, hogy benned van a Szent Lélek. És az igazságnak az ereje munkálkodik benned. And this is what God wants it. És így készítette el ezt Isten. És ő azt szeretné, ha mi nem lennénk ilyen felbújtók, felkavarók, ő azt szeretné, ha mi nem lennénk ilyen felbújtók, felkavarók, Us Hajd <laughs> fejezem ki csak egyszerűen magamat, hogy arra szeretné minket felhasználni, hogy megváltson rajtunk keresztül a ez, ez elég egyszerű. Vannak olyan kémek közöttünk, akik a pusztulásért vannak itt. You and you and you, you're all spies. Mi pedig más módon szintén kémek vagyunk. amikor az alkalom végén azt mondjuk, hogy ámen, we're still the church, but we go out into the world. Akkor még úgymond egyben vagyunk mint gyülekezett, de aztán szétszóródunk a világban. We, we go back to our El, megyünk, mondjuk a nem hívő családunk körülben, our A munkahelyeinkre. Our a különböző hobbijainkhoz. back to az iskoláinkba. És az igazságnak az ereje a Szent Lélek által szeretne munkálkodni benned, rajtad keresztül. Nekünk meg kell tanulnunk követni a Szent Lélek hogy higgyünk és bízzunk bízunk az ő kenetében és hogy benne lakozzunk. Emlékezzetek arra, hogy a papok, a, a királyok és a próféták egy, egy bizonyos ok miatt lettek felkenve. Egy céllal, és ugyanúgy te is egy céllal kaptad meg ezt a kenetet. Hogy megbékítsd az embereket Istennel. Hogy a körülötted élő emberek megtérjenek. So don't be deceived. Tehát ne tévejegjetek. Hanem tudjátok az igazságot. Lord Jesus, we thank you that you never lied to us. Úr Jézus, köszönjük azt, hogy te soha nem hazudsz nekünk. Szentlélek, azt is köszönjük, hogy te sem hazudsz you tell us nekünk. The truth. Soha mindig az igazat mondod. Imádkozom azért, hogy segíts nekünk megismerni a lelkednek a hangját hogy megengedjük a Szent lelkednek azt, hogy tanítson a te igéd által. Be so of the truth. Hogy meglegyünk teljesen győződve az igazságról. Hogy a mi bizonyságunk a világban az erőteljes legyen. Hogy az emberek lássák a jó cselekedeteinket, és téged dicsérjenek. That we would be able to shine light into people's lives. Hogy képesek legyünk arra, hogy világítsunk embereknek az életében. They too would know you and trust hogy you. Ők is megismerjenek téged, és bizzanak benned. God, I just thank you for this church. Istenem köszönöm neked ezt a gyülekezetet. Köszönjük mind azt, Köszönjük mindazt, amit tanítasz nekünk. Köszönjük, azt, hogy vezetsz minket. Imádkozunk a városainkért. A családjainkért, a kollégáinkért. We Imádkozunk azért, hogy légy irgalmas hozzájuk. És hogy te általad világítson a te fényed itt a és add, hogy a te gyülekezeted növekedjen. Jézus nevében. Amen. Amen.